i han prop de solucionar els seus problemes endèmics de connectivitat. Des de principis del mandat, el nou govern municipal ha està centrant part dels seus esforços en temes de telecomunicacions i millora de l'accés a internet, i aquests treballs comencen a donar els primers fruits. Un d'ells és que l'alcaldessa de la vila, Esther Pujol, formarà part del comitè executiu de Localret, el consorci format per administracions locals de Catalunya per actuar de manera coordinada i unitària davant el desenvolupament de les xarxes. Pujol ha valorat de quina manera beneficiarà aquest nomenament al municipi. Jo crec que Tianana llaverans tindrà presència, podrà impulsar iniciatives i sobretot podrà assumir major solvència aquells projectes que creiem que són estratègics pel municipi i com tots sabeu, doncs la millora de la connectivitat, la possibilitat de realitzar estràmits a través d'Internet, la possibilitat de que les entitats puguin gestionar a través de web doncs, les seves pròpies dades, agendes, etc, doncs, crec que és un projecte prou important en eh, aquí. Localnet treballa per aconseguir productes i serveis que redueixen les despeses dels municipis en telecomunicacions per millorar l'acció dels governs locals en l'impuls de la societat del coneixement. Però més enllà de l'adhesió a l'executiva del Consorci, l'Ajuntament no abandona altres vies de treball per millorar les infraestructures i el servei d'internet a la vila. De fet, recentment l'alcaldessa s'ha reunit amb la responsable de l'àrea de tecnologies de la informació de l'àrea metropolitana de Barcelona per proposar Tiana com un projecte pilot dins del territori català. Això significaria que el consistori tindria ajudes econòmiques importants per solucionar l'escletxa digital que actualment té el municipi. És per això que Esther Pujols ha mostrat optimista en què Tiana solució els seus problemes de connectivitat. Fins ara no ho volia dir, però ara ja veig llum a final del túnel. Hem trucat moltes portes públiques i privades, eh? i fins i tot no descarto concertació pública-privada. Paral·lelament a les gestions vinculades amb la millora de la connectivitat, l'Ajuntament continua també avançant amb el desenvolupament de l'administració electrònica a través veis del projecte Tiana. La informació local a Ràdio Tiana.